بسم الله الرحمن الرحيم ابو سعيد المخزومي دای شعر ویل دی وکمرا انا للظهري من اسدين بالط على راسه سالبه الکا په د زماني مري ملي دري دز مري چې پستر ول چې د نګې بول کړي دي بول خبر به نش خبر پیا نشه الکد انقلاب د زماني اورا د زماني دا انقلاب د چزان تاسو مريويز مري تاسو په حاضرې مددایمه په چې مرشي او کبر ته وړي نو ستېرا شي کیدلای شي سیدا پهوچته کی به ته جوړو کی کله دته پرېسترو کی تا کبر مکووا بیا به کې شي نهي انقلاب د زماني دا راځي مقصد داري د ډېر خلک ځان تلګه د بهادر او زمارو څو ګل بښین نور دي ابي اپروتی او د تپوسین څوک نه یې تپوس سره انقلاف د زمانه شګل شو وکم را انا لدهر من اسادنا بالتق على راسه سالبو لاندي اردو کې او شعر لیکر دی ډیر مزار صاحب تبلو علم نه جوه کې محتاج نانی جوه کې محتاج تو کرے کاته جو پرته ته او لته هي خرج اردو کې وګورې گزارا کوم کرے پری کا مطلب دی صاحب تبل و علم الکه ډلکی مار او صاحب د علم وی هغه دو نونای او د روڑای د تلکور محتاج دي او چې چا با تکاری خوللی او گرزی در اگرزی دبا و لیتی خراج اغاوز کک سخت دی او خراج اخت دی خود کسا نو اغاوز چی در اغاد اغاد داو داو داو داو اغا در اغا دعاو کولا که اولماؤتو سگنگوری مادرسول ازل ترقی نار کئی اطالب سدر کئی او اغا ذا حصل عندي اولاد جدنا يستكثون اخذي فلاذي اخذ لا انقلاب زماني <تصفيق> ولي ابي الفتح علي بن محمد العذبي لا شعر ولا دي اِذَا حَيَوَانٌ کَانَا تُومَتَ زِدِّهِ تَوَقَّهُ كَالْفَارِ الَّذِي يَتَّقِلْ هِرَّا وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَرْآةُ مَتُ دَارِهِ فَمَا بَالُهُ يَا وَيْحَهُ يَأْمَنُ الدَّارَانِ راضی راضی راضی مرحبا راضی اِذَا حَيَوَانٌ کَانَ تُومَتَ زِدِّهِ کله حیوان چې د ناد د خپل زید خوراکي نو توقعو دا حیوان د دی بل حیوان چې د غزان ساتي کل فار الزی اتقل حرا لک منګک چې ځان بچی د پیشونا لک چې د پیشو دي منګک لر سکي اورا کوي کنه اذا حیوانن کان تومتا زی دی توقعو کل فار الزی اتقل حرا والله شکه انل مهطورمتتوداری وي شک نهشتهري چې سړی چې دن دا زمانی خوراک دی دا دا خوراک دی لکهه نو ف معبالو یاوه حو یمانو دا راسه چل ل ده دی دی تبا شي چې دی د زمانی نه چې دغ په عمل کې د بیاری دی پیش چې د هغه د منګه کو دشمنه د نګک د پیشونه دان سا او زانه چې ده تاانې چې دن راانه ده او تن چې د ای نه چره دا چې کار نوکم چې د مصبتون نه ن کار نوککه چې د موصتون نه چې د په عمل بانندې تاای نه چېره دا کارونه چېدن دا چې کل والي لکه هو کوونه ک یاه ش م پ که نه زمانی در زمانې دی که نه استتنشادل متوکل اوبل حسن علی ب نه محمد بنی مووسنی جاپری بنی محمدي بنی علیبنی له متوکل ب لا د ددي سرړ نه اوبل حسنې کویا ته شعر ووایه فقاله غې انلي ل قور وایې په شعر زهو دا کار نه کومه زهو دا کچ کارونه ماله نه را دي لکه زه شیرونه کم کم نقل کوم فقال لا بد ده هغوی پردمم دی نو وای بیا فانشه دونه دوم شورکلهوي مړې خبرې نه کوور چې خبري شروعور نه نا کپانې وشلولو د پرده شیرونه دي زن نو ما او لږ ل او چې وری بیا زبرده شیرونونه وری دي باتوا علا قلل الجبال تحرصهم غلب الرجال فلم تنفاهم القلل وستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وعودعوا حفرا یا بئس ما نزلوا ناداهم صارح ناداه مصارخ من بعد ما دفنوا اين الاسرت والتيجان والحُلل این الوجود التي كانت منعمتا من دونها تضرب الاسطار والکللو فافصح القبر عنهم حين سیل بهم تلک الوجوه علیها الدود یقتتلو قد طال ما دهرا وما شربو فاصبحوا بعد طول العقل قد عقلوا دغایتا پادا سپیتی ریکړی دی پادو دا د بیتوت نه دی دغه څنګه قرآن کریم کی راځي بیت طائفته ممهم غیر الذی تقول بیت طائفه حدیث کی راغلیو کړه تاسو یت نبی الرسول صلی الله علیه و آله وسلم چیراله و داسې وبښتي چې او بشکیزه کی چیزونه باطا شپتی رګی هغه وبر الله کې دا دې دازی تړې دې وړی کی بهر وب proti کر ا سارپاځي پی دې مزه کې بڑا مزه کړی الله اقول ال لجبال قلل دا جامدت قلل توند دا دوستانو اعل الراس سکی دس ا ا ا سکی تو سکه سکه دا غر سکه ني برا دی تاوی او جبال چی دینو دا جمد دا جبل او حراست چی دینو دا سوکی دارای تاوی غلب دا جمد دا چا دو اغلب کستا سو پکری زمانگا شیوخ چی دنو قلوبونا غلف وی دا غلف جمد اغلب تا دکا قلف چی جمد اقلف تا یا جمد غلافتا دا آل باتو شپیتی رکڑی وی اگئی پسرون دو گرونو کی تحرسو نصرین سروب آدم دے دوستا حرسا یا او بعد در ضربائی در امینے تحرسو حرسا غلب الرجالی سوکی داری کا ولد آگئی حفاظت کا ولد آگئی غلب الرجالی چا هغه به دررو د سرړو فلم تنفعهم القللو قلالو دغې د غرروو سرنو ل پایديبللهکهای وایي د غرروو سررو ل پای ور نهکرې وتونو لو را پووش بعد عین ف د عززت نه معقلېیم معقلل دا جمعه د معقلل ده د مجلس پهشان باې مجایس را کوشکړې شو دینه طلب د کوزیدلو کوشک پز د عزتنا ان معاقلهم دا اغا پناګه سماره کوله پناګه معاقل جمع د معاقل دا عقلنا عقل هم چې دنا دا پنا ورکې د ناروونی هغه مواله دا دغه ته چې دغه وې دغه دغه د وژنه تاغه وې کا او ررب دی دغه ته نه نه دغه چې دغه وې هغه داسي دغه والا خود دغه د وژنه وته تاغه وې کا دا دغه په کې دغي نو بس خیر زور دغ نو وتون زیلو بعد د هز دی عن معاکلی وکو دیرو مست او دی کې خودې ش حفرن اوفررن په ډوغلوو کې یا سما نه زلو نو ډېربد حال دی چېدي را کووشله پای کې خو نارواقعې دغرو په سکو به خلاص نه شي په دینو پ ایمانو پرستان به خلاص سردي چې خلاصه که نه کوذی به دی نو ناداه موسارحم اوازو کو پدې باندې او دې ته سارخونی او اواز کو کې بادم دفنو پس دایره چې دفن کړه شه اينل اثرت وتی جانو الحلل اي ا کټو نکوي اثر جمع د سړير د سور کوي کنه اي سور کوي کنه سور نو چې سور کوي جو زکوتا سره وي کنه تر سور نه نه سرور نا دی خوش آری را بڑشی اینا الاسر را تو کم زیدی آغا حالنگونا سوپاسیٹی علاو که زبردش چیزن راو تیری پا لذر پاکی یو دا کونا پاکی خوش آلائی چی دستی پاکی کی ری کانا یو را سارے پاکی پاکت لڑشی پاکت لڑشی یو بیاتی را پاسی جو آجی کی ری پاکی سارے پاپا را بڑشی علاو که کتاب دیکی ری دی کتاب چې سوه پلک ځای وا ود دوه مستا بدن کوئ آالمان رو دا واورې واې د زمکې دا اوود کېدر نه دي دااکتره مراندي سری د پرمکوذاتول پاست شوي دن نه اتول په شوي رو شوي چېدي تخقیري داې دا انریزانانو چې دا ټټ کاپرې دا اوس دی که کې د پ دو می کووي دا دا دو میلی کووکي دا چې بدل سره ټیټې دا ربونه کته کوي دا دای وی وینر انیسی واسطا دغداسی کما ته او دعوی محمد رسول الله صلی الله وسلم چې کم زندگی خود لري دا زبردست کپړی هی کولاو کولاو بڑا مزاکر سی ودات ټټ ټټ لگی دا بدن خراب وی چې کونه کې ټکی وښی دخا وی خوشاله بشوند دا, دا زمون د پختار دا د لوی عربیان دی الله ماشاالله دیم چې بچی ست شه چې چش چش تا انګریس کئ جو دا به غیرت به کئ کئ پور تک دی په اوست د نبی اسلام طریقه در نی بوله کیږيږي په خو دې او د ځین په کیرو باندې سم حل کړي خپل نیو کته دا شي تر چې خیدري راځي کته راو ته ته چې مې دا څه شي کومه ځای د کارګجانو ته به دا د اقکارې دوره بدلږي سوای چا به کیږي په هغه وروستي جه په چا به ابريږي نو پیسې بزور باندې راغښوسو څه شي نه دا دې یو اينل اثر و تیجان هغه تاجوره شول ول حللوا هغه کپري شوي اكالي شول اينل وجودلتي كانتو من امتن الله الله الله اينل وجود اينل وجودلتي كانتو تو دي وجود د کو وجود دي د وجود سيد دي اين الوجوه التي كانت منعمتا كم زي دي اغه مخنا اغه سرداران چې په مزو کې من دونها تضرب الاسار والکلل چې دا یم خیتبه چې نو پردي استار جمع د څه تردا دا بوالیکه دي او دارنګ چې ده نو کلل کلل دجمد کلته دا, دا غشاءن رقيقن يخاط كالبیت يتوقع به من البرود مچردانی پیجه ني مچردانی میشن اچي مچردانی اين الوجوح اللتي كانت منعمتن من دنيا كضرب الاسار اغي تب پرديوالي کي دي چاغرتبنه ورزي ولکلو مچردانه بوت چين ناچور کي دي چي ماشي ماشي ون جي فافتح القبر عنهم حين نسيل بهم نو no, قبر جواب ورکو قبر د دې ژبانه حال وایي قبر جواب د دی طرف نه کلچي سیلا بیم هغه وخت دوی سختای کی مطلع کړی شوی وو سماره دې سختای کی شوی تلکې وجود د دې هغه مخونه علیحد دوی یخت تلو چې پاګي باندې چنجي چې دنه جګړې کای او وخت تل مقتتل وو ان او کنا ستانو کوله کلمانا آیا یاد دې کله شیخ سے بوينه ستانو کوله کلمانا آیا اندیار ایک و يبدل کر ردادار امبیدار ایک پتوای کله فذودل قبري في عينه کا ترعاء وترعاء اينو غيري في ديار بل پکې څنګه دې وروبط يوای یو چنه یاد کړی یو پکی بلوند دی زبردست شعر نه حدیث را دي چې ته اې ها هغه فدې د دې کې یو شعر دې کې بل دی نو وطن کلو وطن کلو من غنا کې الفتقار و مکرای پکی د سې دې میات کو صاحب یادی کې نه کله کله با بد شینو بس ګډشې کله نه متر مليک لک سپې شوخه او شو؟ او شو محمد او شو؟ او شو؟ فا افسح القبر عنهم شئين سيل بهم كل وجوه عليها الدودو يقتفلو قد طالما اكلو دوهرانوش ما شريبو یقیناً دیر او گتیو خو چیو چرگانو بیخو باصلو دیر واسم تیب سیگان؟ دخلو ميتیاج؟ اغا زیار زیار اغا اف در شیس کلیو اجتباتیو وتَنَرُ بچی اَطَعَلَمَا اَكَلُوا دَھَرَنُوا مَاشَرِبُوا فَأَصْبَحُوا فَأَصْبَحُوا بَعْدَ طُولِ الْأَكْلِ قَدْ أُكِلُوا نُشْوَل دِی پَس دډی خراق نوځدی و خړلې شول نوځدی و خړلې شول مکه و خړل سرې ما دغه خېډی ګربړ دیا۔ اَبُو الْإِتَاحِي يَبِ لِي وَلَقَد سَأَلْتُ الدَّارَ عَن أَخْبَارِهِم فَتَبَسَّمَت عَجَبًا وَلَمْ تُبْدِ حتا مررته علىل کنیفي ف تعاللي اموالو هم نهوالو هم اندي واللاسهلتهداره یو کور تهړم د کور نه مې تپوسوک نه اخبارې د خبرو دغ اوسیدون کوو په طببر سمت نوغ کور رو خاندل ته و چې دا لکه دا شاعران دا ډې وچ خلک دی هغې و خانددلل د تعاج دجه نه ولم توک د اس اظهريونه کوو دا مه تلللی ېته راغلی تپوسونه کوې و ح تامررتهل کنیفی لټ ته رارسې نو ورسېم چې لټرین تورې جام پقال راته وي په زبانه حال سره هم والهم وانا والهم عندي دا غي مالونه او دا غي شي اتي یو ټول په ما کې براتي دي الکه جسو اخرې هو اے وي چې بل لور کې ګلشي چې خپلې اخرې بس وی الټرین आवाज او په 400 د تل تري ان ج بیا ټینګ بیا خبره کوي نشوي یو سړی کو الګ باندې منشه چې من شوو سره چمبر لوونې یاپ نه چم نه بل ولهلات کوو خ سړی وکهه غ د دی سريلات کوو چ ل ته پهسه دی الکلی چې د نو داسې دو ووررکه چې ګېډ خربه شو چې ګېډ خربه شو شی اوبا د اوبا د اوبا د ت زیر شو چې ت زیر شوشک عشق دې د تاسو دې می دای چې ته په دې غولو می دی دغه غولو چې د 90 تل او زتو غو راته ځان فوربوند ته ماشات په لاره کې ښکول کې پرېښ ویلکان کې غایي نظر ته چل خیمه وي داسې وکه چې د غولو تیله په خडक کې خوب زبردست چې خسم غولي پاست او سوري بابا کې یو خپل زکر پکې داسې وای بعض دا دغه ش ده دا دکان بغیر د دی پښتو نهپېږي اراامان دي ته سووا بلله ز روانو بللارانې یو وایي زه په پفلانکې م ور پ هم نه وورې ی روان دے کرنے دی د کهته هم غار ک چې را شي خو د غو ت راډکه کو او بس د کار پهې خپ وه بس دغه ش دا, دا لوی مصیبت دی وای وکانه بعض هم به ااجاده بعض وویل دی او کمارې ک دی کارواې که دی ان الله یاال <سؤال> ل <سؤال> انا م مطتونته توواتون شوب نه هل <سؤال> مرو تاقصروهن نه مع هممو مې طویل <سؤال> تون نووالوهن نه مع سرورړ کېفارو انلهیه دا شپي چې د ل دا د د پاره صکه سرلا سرلای میشن شي سلی میشننا سی لکه مط تون مطه خ تون خط دي او دلته خوایه دلته سوو خوایا انله یا ل ل ا نامې مط تو وا تونونه شرروکه دا شپې دا د سرو د پاه چې دناغل خلکو د پارا سرلا ده تو تووا تون شروب نه هلمهرو راغون ډورې کېږي خوورې کې په مزېې مرونه د چاشپې ډېې نومر ډېره د چاشپې لنډې نومرري وایه که نه نومرري سوو لن ې ساار هو نه معل هممو مېطويله په نو لنډې د شپونه سره د غ موسیبهتون نه اږد شي ته د بار نه طبوسکه شپسمنګه او خ میده نو خاص میده نو داس اوږدشپوه و وال هم او اوږدو د سره خوشالای نه چې د ناغه لړندی به مرو پاته کړم ځل ششی وې دمالایو ډډرته د شویو چلا تاسو هدا عربی توګه دې د ډنګ ډنګ ډنګ ډنګ ډنګ ډنګ داراميان چې دې دې پښې پیګم نور شپږ پاتې راځي دې پیلې شي ان نفس مطمئنه ان راکبته په هوا ایلا راکباتک ان الله یالی ال انامی مطیئته واتون شر پر نه هل امارو تااقروهن نه مع هو موې طویلله تون نو وېوالو نه ما سرورور قېاررو ی سر مار اماا د حبللهلي کانه غاب هو نه ندي ل ب کې نه پیداتونونه وکې ی سررو لمر اماا د حبللهلي شړی خو شیدږي بس درې میاشتلا او درې میاشت چې پې و ګ دپ نه به اوو خلا پو شو دی نه پې نه پر چې بیا ب پ لي کنه دوری را په تاسو کې ځان غبره سره نه لګو انته 76 دی ان شاء الله باقي می تللی خدای له غصه مخه نه تاسو سم کار کوئ تاسو و سیدی کو گیناستي او هی له غولي راځین نه زما کوڅه کې ګم نه او بیا خپل سبق پر دوامه لگا تاسو خو خدای چې څه کوي هغه کوي ايامه مصیبت کې تو کاټه نه کوي الکو سرګو په ګرا شروع کته شی اوږو ګورډو مقرر جوړېږي ایامی مصیبت کے تو کاتے نہیں کٹتے دن عیشے کی گڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے دا مطلب دردی ترد دا دے ایامی مصیبت کے تو کاتے نہیں کٹتے د مصیبت رضی تو کٹکے ہو کٹکی گے نا اور دن عیشے کی گڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے دا مزید رس چیزن آغا پس سکندونو کی تی رہی تو گوری نا زنگ تیری یا م مسیبت کې tu کاټ نیں کته دی عشکې ګو میں گزر جااتې ه کې